اتجیس علم تر علی الملئی من بنی اسرائیل منبع دی موسیٰ مخکی دی جہاد مسلم بیان شو دی قتال مسلم جلاللہ پلارکی جنگی گئی واسردین پاک مسلم بیان شد جلاللہ پلارکی خرچن کو ایز اگر دی جنگ دی بیا مالون پکاری اس دین اوست واقعیا ذکر کیده کیتال او پدی واقعيکي مختلف پدی ديو ته کی ترغيب هم ده کیتال چې کیتال کور په کار دي نو ظلم او د کفر د په کول لپاره او د هغه د مغلب کول او عادت د کیتال هم دي چې خبره دامير اطاعت وکاري پر دم اشارہ چھ مشکت امراضی انتحان امراضی ده کتال پا مقابل نناو برداش کل بکاری بیامد اللہ امداد راضی چکلا انسان مشکت برداش کی آو دک کرانگی کتال کل بکاری اسباب تم اشارہ شيکه دا اسباب د کتال موجود شنو بیا جنگ پر کار او سره به دام پتاو لګی چې بن اسرایل باندې اقتران کتال فرض نو خل او زمانه کې دې کو پس خلق باندې سزيات شو کې دیاں ته نشو خلق ته بوتل شي او نه الله تعالی په دې کتال فرض کنا غا ذکر کړي نو واقعا اگه که مختلف خبرتا اشاره و مختلف پواعدتا اشاره و ترغیب ده که تالتا علم تر الى الملا آیتنا بوری غدالیتا ترا اصل که ربه که آیتا ندیلی لکتوتا وی خودلتا لی دل دزولی لی المراد دید دزولی لی دل علم دیزه که نبی الاسلام ندیر مخیو نو علم ترا خون لبزی مانادارا زی آیتنا بوری و مطلب دا ہے یعنی ایک ننستا عیلم راگل استبہان تقریری دی پاڑا لے باندے من بنی اسرائيل من بعد موسیٰ شیعہ دا بنی اسرائیل اوڈالاو آو دا موسیٰ علیہ السلام دا مرگ نرست موسیٰ السلام و پادشتہ دا رستو راگنے او پیغمبر دے نو داگر دا کو مواقع ہے از پالو لی نبی چیزی خفل پیغمبر تاو اندر پیغمبر نوماذ یوشع ابن نون سو کو شمعون کو صحیح خبر درا چې دا یا اوشمویل شمعیل یا اوشمویل صحیح کوله اکثر مفسرین وایدا چې یا اوشمویل ولی پیغمبر دا وایي چې موږ یو ملک مقرر کا بادشاه مقرر کا کمانډر چرا الله بلا رکی اوځي وجه دا وجه دې کمپني مصر او د فلسطین علاقه کې اوسیدل نه پدی باندې خوښه کې عامالک کو مسیدم انا وبدی باندې خالصو مضبوطه پدی باندې د دې علاقې سره ځای وا ګټ به کولی پسونه نو آ مالک کون جلوت ولکم کاکران هغه دی باندې غالب راغله ددې نه سوبیر اگې لري پد کارانګي ددې نه د کورونو نه وکړه فالاکی غلبو پر ټیک سی په لګاو زامنی ولکیت کوځنه نه ته کې دی نه کړې نو ندی یعقل پیغمبر ته په دګه وخت یی نبی الله مبعث لنا ملکا النقات بسم الله زمون د پاره مشر جنین مقرکا وجه ذاته شمله السلام بداو کینی پیغمبر جی وی دغه خپل وخت جنین وی کاظم وی امام وی پیغمبر په ټولو منصبونو باندې پائز نو د مسجد امام وی پیغمبر د نو کاظی وی که په صلی الله علیه و سلم نو کوماند دی کې دا واحد الله تعالی پیغمبر ذلتہ کا تنور کړي ټول کارو نه په یو ځل باندې چلے نو چون کې هغه بډا شمويل السلام نديته موږ لا جنيل مقرره یو خدا اول منباله جهاد ترس کړی لکه راسترازي قلم ما كتب عليهم القتال دی باندې دینه حق کې کتاب چکتال <سؤال> پرس پلیشی نزرہ بس ابب شی طول خلق بوزی او دا اللہ پلار کی بوجینگی گو او دا ظالمان چیدی زمون نی اولا دا غسترین او دا کانگی کورون نی اخکلی او دی بدبو ملکن نقاتل بی سبیل اللہ زمون دا پارے و بادشاہ مکرکا چیمون اجنگی گو بلار دا اللہ نشمویل علیہ السلام ورتوی ا هل ان كتب عليكم القتال الله تقاتلوا دعايتم سرادې معنی یې وجه کې ا قد عصيتم الله تقاتلوا قریب یې د خبره تحقیق سره تاسو قریب یې د خبره چټا صبح اونې چاغي ا کچره پتا صبح د jihad پر وسه تاسو وګونئ ځنګونه کې د خبره د نږدې ان دې مت جواب کوو هي چې ما زنا الله نقاتل فی سبیل الله موږ لس شي دې ژوند بل الله تعالی رګي او حال د دې اسباب د کېتال دی جنگ پکار دیغه موجود دقت او خرجنا من دیار موږ خپل <سؤال> کورون نو کلي شوی خپل اولاد نه لري شوی زمون اولاد هغه جدا پېښوي نذر پدری او کورول نامدار اولاد عمران نه جوړه نه ولي بمم جنگ کو موږ لس شي ودی الله بیا خبرداري ورګي خا بس jihad پہلا فرض کو ان چې کړه jihad پر شې د الله تعالی پرمې کवळ لو الا قليل منهم بیا والدل مګردل لگد دینه نرلک څانو چې بیا ਹੋځاږي د لست رازي الله تعالی د داغی بیان مستر روان نی بس اگر لغن دی کسان تین سو تیرہ زمگا استاز محترم بی تین سو تیرہ کسان ایلا قلیل داغ تین سو تیرہ بس نور اگر دی جیحاد نوارد جا واللہو علیم بالظالمین اللہ فزالی مانو پوید لاغولی سوالونو دیوخو ده فرزیت مسئلہ ونفرس کرشو دویم دی دو جمیل مطالب اکڑی واده بادشاہ مطالب اکڑی واده مشر نور بسیعیت کے داغی مسئلہ وقال لهم نبیهم ان الله قد باعث لکم تعلوت ملکا اللہ ستا سو ده پارا مکارہ کرده ملک بادشاہ مزدہ ستا بادشاہ ستاسو دا پار جرنیل دیدو کی حضرت کے بتاسو جنگی گئی انسان طالوت او یا دباہو یا بازیو بیزی بے سرولے فقیر انسان بازیو او بے خلق او لڑا کھولے خو معمولی ہونتا پیش ہے و معمولی کارو خدا اللہ پار پار کے حکمتی بس اللہ تعالیٰ دونی دے پارا مقرد. او بلد آو چھ دے عقوب علیہ السلام پا اولاد کم نو حالانکہ ٹھول پیغمبران پاگئی کرا روانو بادشاہت پاگئی کرا روانو نو دے طول و, و سراج چھ دے او معمولی پیشے والاو نیک انسانو آو دک کرنگی علیہ السلام پا اولاد کم بیان اللہ مکررکو ندی بیان تعجبان ہوئے گا چی انا یکون لہو الملکو علینا سنگا با ایداخو لرے خبرہ تور استبعادی ویداخو لرے خبرہ در زیدہ پارا با مونگا با سنگا بادشاہت کی گئی دے بزم جرنیل گرزی یہ با تور تعجبی ہوئے زکنہ زیفہ نسل کے دیچے کم کیم بیارہ روان دی بادشاہترہ روان دی. انا ومذ پیشی والے زیاد او چر کاروباری مالدار سن ندی وی ان نا یکون له ملک علی سنگرنګ پیشنده د پارت بادشاہ ته مونږ باندې موږ و احق بالملك منه بالملك منه مونږ دنا د حق دار یو په بادشاہ سره زکا ده دنه موږ خو نو موږ زیاد حق دار یو ادویم دا ولم یکتس آتم من المال دتا پا مال کیو پراخیم ندور پیشگر دیروالی ادویم واجداتی بسند بادشاشی دس را مال و نشتا ادویم دا دو واجدی بیان کلی چی او همون زیاد حق دار لی ادویم دا دا دی چی مال پکار دی چی انسان مشرکی دی جیحاد جرنیلی کی مال پکار دن دس را مال نشتا نوزی پر عمروانی تک اتراز بکو داغبار یعنی تعجب ایوکو انکاری ہونا کسکا اللہ مکار رکڑو کچرد اللہ را خبری انکار ہوئے ان اللہ قد باغت لکن تعلوت اللہ مکار رکڑو دی بیا انکار کاؤ اوزی اللہ را خکم نے انکار کفر دی نو بیاہو بکا پیران کیل خدا بطور تعجب چیدی حالات اتاو کتل جینا دی دعا سی قبیلی لدینو منزیات حق داری نوزیات دا دیتہ خپل پیغمبر ورته یو جواب ورته دا ورغ شویلے رسام چې ان الله استوفه علیکم پسکه مان ور سره نشته او که نظر کې حقدار یا حبس دی الله مقرره دي چې کل الله مقرره بس الله خبرهږي که تاسو په نظر کې تاسو زیات حقداري اته زه زرا معلوم دي نو بس الله مال ته نغوري الله فیصله کوي مالداری داغی دا, دا پر قبولیت شرط نسب داغی دا, دا پر قبولیت شرط و دا قبولیت دا دار نسب و مالونه دا شرط نید چه اللہ ورک لکای. نو کمالیی او کمالنینی اللہ کervingو نشاء و دا مال وغیرہ دا پر قبولیت شرط دا قبولیت دا مال شرط نید یا کسر او اللہ فdigعی کبول کی اس دین دا دن جماعیت دا پر جحاد دا, دا تبلیغ دا پر پمونکو پا اصل قبولیت بس اللہ دے غورکل ادا ولی سرے خواہ نیک ولی انسان تفسیلن لکلی صاحبِ انحام سرے ان الله اللَّهَ سُطَفَحُوا عَلَيْكُمُ نخبل پی عمرو تو پا جواب کوئی چی تاسو تعجب مکہ ہوئی زکر دے اللہ غورکل بس دا اللہ خو خدا اللہ پتا سبانی غورکل دے دتے پا زیلت ورکل دے اس تاسو بادشاہ و پیامبر د دین هوځي دا بیان کړ وزاده هو غست تن فی العلم تاسو سره مال دې خود سره دلته علم دې تاسو سره مال او د سره علم او د جنو علم مراده د جن د لپاره جنګی علم وکړ دې سیاست وکړ دې چې انسان تدبیر د مملکت کول شي د بچات کول شي کسان کنټرول کول شي په او میشن باندې په او نظريه باندې خلق راوندول شي په منشور باندې خلک راوندلی شي او خلک چلولی شي نو د علم اغه د الله تعالی پر اخی ورکړل تدویر د مملکت او د بحثه شي علم و سرشته او د بدن او الجسم د الله تعالی پر په جسم کې ورکړل تر تفاصیل لیکل دي چې د دمو تعلق د دې ته چې تعلق او ګټوي نو کډ اقامت کوم دمو اوغه ک به هغه پراه الله تعالی ته پراه سينه پراه او د سترین ک دی د نور مقابله کې ورکړل نو بادشاہان داسی په کاره چې خلق مسکه خو کاري کم سکه هغه خدنګ الله پیدا کړ چې په خلکو باندې تورو غا ته پروواله انسان نو درې موجبه و ته بیان په چې الله تعالی به علم ورکړي جسم ورکړي د جسمه په موجود دي طاقته موجود دي پهلوان و صلی الله وسلم و بارک علیه و علی امه و سالما و علیه و علی امه بس دا دا الله کټیک تستاسو په نظر کې مال له وس الله چې ته کووړ بس هته ورته دا دا الله په خو په نو بس دادا اللہ چاہتا اللہ چاہتا. اللہ او دا دا الله په هر چې ځات الله قبلیت ورکې چاته نو بس ورکولی شي په صلاة او پاتې شو دا ملګيلا نو اللہ فراخ فضل والا دے فراخ مال والا دے اللہ سر دیر سد دے با اللہ طلاح بے سیارہ فراخ بے او علی من دے اللہ پویم دے اللہ پا دیم پویر دے چی دے حق دار دے پتا سکے او رزق دے اللہ طلاح بے پا خفل فضل سر مال دار دے نتدی آیات کی غاٹے واتے خبری دا چی یو خدید پارکم بادشاہ مکر رو تعلوب دا غز کرو شو بندای چې کومه اټعبو او داغه د پرګوه ژوند دا یې سلو جوابونه بیان شو بیا دی دا خبره کولی چیرې د امارت په کار دی الله تعالی په دې دلیل سری علامه سره نو شمیل السلام وتو چې دا د بعت شهادت چې د الله د دیو داغه د علامه نه شده سره با تابوت راشید تابوت در تابوت سر شیو در تابوت واقع سرم تا پاسیو دیزه که گم اگدو اگدو واقع در تالوت بارک امیل کلی دید در جالوت بارک امیل کلی تابوت بارک امیل کلی دید در سیره و در اخبار و کتابو نده نرک نو مختلف اقوالی ویداد آدم علیه السلام نا دو وقنا دیگه یو څنګه کورار وانه هغه څنګه موسی اسلام ترسلله د موسی اسلام نوښت مشع ابن نون ترسلله بیا د وکلی جنک میدان تی په پاتې شو او بعضی وکلی د عامالک کوم په دی باندې حمله وکړه څنګه د دینو وره بعضی میدان تی په پاتې شو وصل تکي بیا ورسره پاتې شو او بعضی وکلی جن د عامالک کوم کله په دی باندې حمله نبیه را سندت جباقی کم خدا تا مریضون و تکلیفون و مصیبتون اصیبا که در. نو، اللہ کلا در عیرو سباب مبرده در سندت بواقس آتود پارا. او دی سندت که ووسنو سکینتون می رب در. در سکینه که تفسیرونو مختلف بمانی کری. چی پا دیکیه سکینه بنده سکینه سشیو. نبیه مختلف اپوال خازین زکر کری دریچی دا سشیو نو. صحیح معنی راجح حبیات دار درزول درچه دا بس آغا تولو تشامل معنی را تولو اکوالو تا چه سبق دی سکون او پرکی بس آغا ارسه چه چه خودی تپی سکون ملاوی دو بازلی کلی تورات پینا مراد زکا دیکی تورات آغا تختیر پر دیوچه پا کموان نیمو سالسلام تورات رولی تورات کلی شیون آغا تختیر را په قناه تختې حالت کي proti سماطي تختې باندې لیکني دوه تختې په کې وي السلام کا په یو کې پټ کې او په کې وبقيا تم نم تر کا ال تبرکات تاريخ پر برکت والے سینه نذابه دي کې پراتو نذابه دي پر د سبب د سکون د غټولې ارشد کې پراتو چونکہ دا دین آسیم تلیو اوال دکے بچے کم مصیبت دا تکلیف براتنو بس آئی دا آنگاڑی آگاڑ سک بیل گاڑا گوئیو الگاڑا کیا سک گاڑا کی خودنو طرف تیرا خطاک اوزن تا چی اللہ لی تحمل حلملائی کا ملیکی بس ملیکو دی طرف تروش شد ملیکو بوچت قرآن که اللہ ورمائل ایتی التابوت شرد خواه که با تابوت راشی اغا سندق پر راشی جتایی که سکینه دا و تبرقات تیپکی ملیکو با اوجد نو بس دا ملیکو راشی تور بیا راشی تا ملیکو اغا گاڑی دی طرف نو ملیکو پا بیا نسبت مجازن دا او با دوئی لی دا اسمان مکی ہو بس دا الک تنا اغا راوز پرشیو ملیکو راو او دا څنګه نو بهار یا اغي ورو یا انت میدان تی کتاب شی یا باز لیکلی اسمان کو یا په هغه طریقه باندې راغی دا غاډه کې اغي په پرشتودي طرف کروشل آ غادي او یا نه یا پرشتو په خپل باندې راغلو او د تالو څخه په کې خو دوه خدي ددا خبره ظاهر شوه د پیغمبر د علامت باندې چکم صندوق تاسو د لپاره سبب د سکون او پای کې تبرکات برکت والی سینو وبګي د موسی علیه السلام پټ کې او ذکرانګي د هارون علیه السلام ذکرانګي د ای اساګانې د ګورای ته کې او د تورات او دا ټول پکې پرتیباسا براچی د خوکه وبکی خو دشی بس دا دلې علامتي پدې کې استال د لپاره لې دیل چې تاسو امیر داس تاسو جنلې داس تاسو او عقیده نو بس هغه سی او شوهه هغه څنګه کراغه دو حقیقي خودشو ندي په دې باندې عوامک نه نشو یو پرطا دغه شروع ویله عليه کار الله تعالی وک د علمو دغه د علمو بي الله تعالی دغه علمو سحر کړه دغه په اساس نور علی علی السلام و, و شو او پدې کې دا اوبه نموږ سرکته چې حق پیغمبر سی او توين الله کلا راځو اغه څنګه کرا نو دا هغه نه اوس په بیا د تعلق دا هو او بچحت مطمئن شو او سبا کې به ان شاء الله به هغه باندې کې چې دې بیا دا جنگ کړل او په دې باندې الله او امتحان شمه ده دا امتحان به ان و انم ترى يستعلم نظر علی ینیولی نظر علی الملائقه اجمات باندی میپاडले باندی مم بنی سرایلاد بنی اسرائیلنا مم بعد موسی رستم نماز د موسی علی السلامنا اس باه اوتی قالو جدیو لنبی لہ خپل پیغمبر کا شمو علی السلام کا ابعت لنا ملکن مقرر قدم پارا مالکان یو بچانو قاتل په سبیل الله چې موږ څنګه کو پلار رضا الله کې قالو شوم علی السلام اهلا سته تم پته کی سرکري ویا تاسو ان کو تی علیکم ال کتاب نو کچره پر اسلې شي بتاه زبان جنگ نو قریبی تاسو الله تقاتن دا چې تاسو باندې جنگ یې پلار رضا الله کې قالوا ذئب وما لنا الا نقاتل في سبيل الله سشي ودي مونږ لرا د چې مونږه کېتال نه کوپل را ده الله کې وقد اخرجنا وهالاده اخرجنا چې وکلي شو یو مونږه من ديارنا د قرون زمنا و ابنائنا درې شو د زمانه فلمنا بس هر کلا كتب عليهم القتال كتب عليهم القتال چې فرصت پدې باندې جن تولو دیوار دل ایلن قلیلا منهم مگر لکد دینا دي واللہ واللہ تلات دی علیم فویده بالظالمین افظلم کون کو بانده وقال لهم ایدویتا نبیهم فیغنبر ددی ان اللہ یکنن اللہ تعالی قدب آس لکم او مقرر کل استاجه د پانا طالب د طالب سپ رحمت الله علیه ملکن بادشاہ قالو دی او ان نا یكون له الملك سرنګ بشید د پاران الملک بادشاہ دالینا پمنګ باندي و نحن ممچی وحق حق دير حقدار یو بل ملک پري بادشاہ سرا منو د نسبت باندي ددنا ولم يو تو حال د چنده ورګ له شویدتا ساتن فرحیمن المال فمال کې قال <تصفح> ور او پیغمبر ان الله یقینا الله تعالی استفاغه ورکل دے دل لرا علیکم پتا سبان دی الله ورکل دے بس الله دتا وروال ورکل پتا سب نو دی باندې تعجب نه په کار و زادو سوا کړه نه دل لرا بس تو تن پرخه کی فل علمي و علم کی پرخه د علم کی و او پرخه او په جسم کی یعنی بدن دی علمي پرخه ورکل وذا تبو سیوا کنه د جلرا بس تتن پر خسرات بن علم عالم کی والجسم او بدن کی والله الله تعالی چې دی اوتی ور کوي ملک هو چا یش او چواړی ور کولا تا والله الله تعالی چې دی واسون پر خدې په د فضل عالم کو ی دی وقاله لهم نبیهم وي دویتا پیغمبر د دې ان یذنا ایت ملکې الا مذبات شعددو اي ياتيكم التابوت ذا چراب شتاستا او سندك فيه سكينه من ربكم چپاږي کې د سب ازباب د سکون سبب د سکون من رب د کوم د جانب د سب تاسو نه وبقيه او سنور باقیمان ماند سيزو ندي مما دها تبرکات نه ترکا چی پري هي د ال موسا او ال هارون موسا او هارون عليه السلام نو ال پس معنا نه کیږي د ال مراد وقبل موسى عليه السلام او هارون عليه السلام نه وَبَقِيَّةٌ وَسْبَاقِي مَادِسِي زُنَاهُ مِمَّا ذَهَتْ تَبَرُّكَاتُ مَا تَرَكَ آلُ مُوسَى وَآلُ هَارُونَ شِفْرِهِ لِمُوسَى وَهَارُونَ عَلَيْهِ السَّلَامُ تَحْمِلُهُ الْمَلَائِكَةُ وَتَكَلِّبُ يَدِ سُنْدُكِلَارَ الْمَلَائِكَةُ فَرِشْتُو إِنَّ فِي ذَلِكَ يَقِينًا إِنَّ فِي ذَلِكَ قَدِ رَأَوْلُ دِسُنْدُكْ لَآيَةً لا خَامَ خَادِلِ لَأَمَرَ تَالُوتُ بَنِي لَكُمْ سُدَارًا مان رولون